Там в тюрму попросишся. Через три дні після відвідування військомату йому прийшла повістка з'явитись на стаціонарне обстеження в лікарню водників. Чорнобородий лікар був породистим чорнявим українцем. Молодий, але солідний. Вставляв у свою києво-російську мову колоритні українські слова. Босава з ним говорив українською. Ось уже третій рік Намагався Сава говорити в побуті і на людях українською мовою. Тільки замовляючи в майстерні костюм, він говорив російською. Бо єврей, хоч ти йому і червоний ткнеш, однак не буде старатися, бо з нього не завтра вивітриться ота зверхність перевертня над українцем. Не так часто ті костюми шиєш, щоб псувати фасон тим, що ти поговорив з євреєм гарною українською мовою. Не відчує він тоді в тобі, господаря становища, і буде твій костюм брижитись під лопатками, а вилоги, бо він знайде спосіб виштовхати тебе з примірочною, щоб ти все те аж вдома побачив. А от з лікарем сава говорив українською мовою, і лікареві це подобалося. Вислухавши скарги на здоров'я, лікар передав саву санітарці та повела його в сусідню кімнату. Показала, де душова, забрала всі цивільні манатки і вийшла. Спідні штани не мали однієї шворки, і Сава так-сяк закрутив їх на своїй тонкій талії. Думав, притисне резинкою верхніх смугастих штанів, але й верхні були широченні. Коли Сава одягся, штани довелось тримати в руках. І обшмуляна кімната з бетонованого фарбованою брунатною фарбою облізлою підлогою Стиснула його, от мене зараз поведуть по коридору. А я й не знатиму, що мене ведуть до крематорію. Чогось так подумалось. Не вірилось у чесність виконавців гуманних законів: костюм, паспорт, і записник з папірцями забрала санітарка. Жінки вдома немає. Баба поїхала на тиждень до сина. Ніхто й не бачив, що я отримав повістку. Ніхто не бачив, куди я пішов. Мати не знатиме, де мене шукати. До якої з цих організацій звернутися? А всі можуть сказати, не знаємо, шукайте де інде. Жоден адвокат за діло не візьметься. У савинній свідомості прокинувся і затрепетав страх батьків. Бо всі знали, що можуть прийти, забрати і кінець. Оце безособове слово «можуть», безлике «можуть» Забирало людей уночі. Дехто думав, що слово «можуть» означає «вороги партії». І перед смертю кричав «За батьківщину! За Сталіна!» А це і був сам Сталін – генеральний секретар комуністичної партії. А оці, що можуть прийти і забрати – це рядові комуністи. Проте на цей випадок у Сави вже була інша фраза. Слава Україні! Бо лице ворога нарешті вдалося розрізнити в пітьмі. Проте слово «крематорій» з кінофільмів про німців, про наших, яких називають діти в кіно, Сава ще багато чого не знав, але й того, що знав, вистачало. Нещодавно прочитав «Один день» Івана Денисовича Солженіцина. От ще хіба між людей говорять, що смертників змушують добувати уранові руди? А ще раніше чув, що коли треба було багатьох розстрілювати, тоді як судили трійки, перший секретар райкому, начальник міліції, прокурор, то стріляли просто над ролами, Вихований в дусі любові до людини, до кожної людини, сала не міг собі уявити. Як це людина, яка підносить пістолета до потилиці іншої людини, не переймається співчуттям, боязню гріха, настовбурченим на мозочку волоссям жертви, виховані Достоєвським на страху перед убивством ближнього, стоючи за стіною вселюдської любові, ми не бачили, як розстрілюють масово холодно, безжалісно. Потяглися довгі коридори із скляними шафами,